Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala wa man yudlil ashhadu an la ilaha la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa fil nar thumma amma ba'd ayuhal ikhwatu fillah muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam yang berbahagia ini Kita kembali melanjutkan insya Allah Kajian kita Dengan Melanjutkan pembahasan Terkait dengan al Yaitu Lembaga yang Disebut dengan Masuniyah Atau bahasa kita dengan Frema Sonri. Yang telah disebutkan oleh As-Syeikh Rahimahullah Muhammad bin Jamil Zainu Bahawa Lembaga ini Lembaga rahasia yang Didirikan oleh Yahudiyah, Yang mereka sebut dengan Al-Quwatul Sir Al-Khufiyah Yaitu kekuatan yang tersembunyi Yang awal didirikan untuk <tuh> Menghadapi Uh, kaum nasarah. 6. Nah, untuk merusak akidah kaum Nasarah dengan melakukan tahrif yaitu perubahan pada Injil-injil mereka sehingga dengan itu akidah mereka, pemahaman mereka rusak. 6. Nah, yang tujuan daripada lembaga ini adalah untuk menyatukan atau menyamakan seluruh manusia dan tidak terikat dengan kitab-kitab uh, tertentu yang kemudian dibangun di atasnya suatu akidah keyakinan. Naam, kemudian setelah itu datangnya Islam, maka juga mereka lebih memperluas lagi program dan tujuan-tujuan mereka untuk merusak Islam pula. Nah, sehingga As-Syeikh menjelaskan bahawa uh, Di awal Islam Yakni program daripada Lembaga Masuniyah ini Di antara muqtamar-muqtamar yang Dihasilkan oleh mereka Adalah Yaitu Pada awal Islam Di zaman Khalifah Umar bin Umar bin Khattab radhiyallahu talanhu mereka bersepakat atau membuat suatu aksi untuk membunuh Khalifah as-Sani Khalifah yang kedua kita yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu talan dan ini konspirasi ini berhasil mereka wujudkan enam kemudian yang kedua adalah menciptakan kedustaan kedustaan ia ya, terhadap khalifah setelahnya khalifah yang ketiga itu Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu hingga uh, Uthman bin Affan sebagaimana yang kita ketahui bersama juga beliau terbunuh radhiyallahu taala anhu na'am melalui kelompok kelompok sempalan na'am iaitu kaum khawarij dan semakin meluas Semakin merajalela Kelompok kaum Khawarij ini Dan juga kelompok An-Nawasib Iaitu Di zaman Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala Maka kata beliau Semua ini adalah di antara program Program yang disusupkan oleh Lembaga Masuniyah tersebut Nam Yang kemudian Sampai hari ini Di seluruh dunia Nah, Allah taala a'lam bis sehingga kita bisa menyimpulkan bahawa munculnya kelompok-kelompok tersesat dari tubuh kaum muslimin itu tidak lepas daripada program dan pengaruh atau misi-misi uh, yang disusupkan di tengah-tengah kaum muslimin oleh kaum uh, premasondri ini atau kaum masudiah ini. Sehingga muncul kelompok Khawarij, kelompok yang pertama Yang menyimpang Dari dalam sejarah Islam Dengan cabang-cabangnya Kelompok Nawasib Yang membenci Ali bin Abi Thalib Dan juga uh, Ahlul Bayt Yang memerangi Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bayt Naam Dan lawannya daripada Al-Khawarij ini adalah uh, <tuh> Al-Rafidah Syiah Rafidah yang sebaliknya mempertuhankan Ali bin Abi Talib dan Ahlul Bait Nah, maka barakalafikum ini sejarah ya dan merupakan uh, sunnatullah munculnya kelompok-kelompok tersebut yang kemudian uh, memalingkan kaum Muslimin dari pemahaman yang benar dari Al Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang difahami oleh para sahabah khususnya al khalifah ar roshidun. Naam maka juga ali bin abi thalib terbunuh barakalafikum di tangan seorang kharij khariji. Naam iaitu uh, ibnu muljim. Naam yang merupakan tokoh khawarij. Kemudian yang kelima diantara program atau nilai-nilai program daripada kaum musyriq ini di awal Islam adalah nasrut tajahum bivuruhhi al-muhtalifah min jahmiyyat wa mu'tazila wa qadariyah wa ghairihim hada ila jani bil wal ba'tiniyah min fi nawahi 'uxra. Yaitu menyebarkan pemahaman tajahum. Tajahum ini pemahaman jahmiyyah kelompok Jahmiyah yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam, kemudian muncul kelompok dari cabang-cabangnya dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah dan selainnya. Dari kelompok-kelompok sempalan di dalam tubuh Islam. Naam, demikian pula kelompok-kelompok batiniah. Ya, kelompok-kelompok batiniah ini seperti kaum sufisme Sufiyah ya, Yang hanya Berpegang Dengan uh, hati saja Dan tidak peduli Atau tidak butuh, tidak terlalu penting ya Dengan amalan-amalan Lahiriah Sehingga mereka hanya uh, Berfokus pada kebatinan Nah muncul pula Kelompok-kelompok ini, maka semua ini Dari program dan upaya Daripada Masuniyah tersebut Nah Kemudian juga Berlanjut sejarah Setelah Khulafat Rasidin Di Bani Umayyah Mereka juga menyusupkan Kedustaan-kedustaan Nah pada kaum Bani Umayyah Dan Berupaya untuk uh, Menyusupkan Pemahaman-pemahaman mereka Sehingga terjadi pula Ya, berbagai perpecahan dan kerusakan di dalam tubuh Bani Umayyah. Naam, hingga muncul orang-orang yang bahkan naudzubillah mengaku nabi. Ya, seperti Al-Mukhtar Al-Kazzab, Mukhtar Ibn Ibnu Abi Ubayd al tsaqafi Naam, di zaman Hajjaj bin Yusuf al tsaqafi ya, muncul orang-orang pendusta yang mengaku mengetahui perkara gaib, mengaku bahwa wahyu turun kepadanya. Fa naudzubillah. Naam, dan ini sekali lagi barakallahu fikum merupakan sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala melangsungkannya sebagai bentuk ujian terhadap ya, kaum muslimin terhadap Islam dan muslimin. Semua itu adalah ujian Untuk kemudian Siapa dari hamba-hamba Allah Ta'ala Yang istiqomah di atas Islam tali agama Allah Al-Quran dan Sunnah Dengan pemahaman Para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Dan siapa orang-orang yang Melenceng darinya Kemudian Terpengaruh Dengan susupan-susupan yang Bazi di dalam Islam. Naam, sehingga ini ujian sekali lagi yang membutuhkan juhud, membutuhkan upaya dan usaha yang keras untuk uh, istiqamah dan mengenal Islam yang hak, Islam yang benar. Naam. Apalagi kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang sahih sebagaimana berulang-ulang kita Menjelaskan atau menyebutkannya hadis iftirakul ummah Perpecahan umat menjadi 73 Golongan Dan seterusnya barakallofikum Maka satu dari golongan Yang masuk surga Ada pun yang lainnya melalui proses neraka Maka itu kenyataan Yang tidak bisa kita menutup Mata darinya Sehingga kita dituntut oleh Allah dan Rasulnya Untuk berupaya dan mengenal Kelompok yang hak Naam, agar kita terhindar dari Api neraka Dan tentunya Barakalawikum Sekali lagi Kelompok-kelompok tersebut semua berdakwah Dengan Islam, dengan Al-Quran Dan Sunnah, itu kenyataan Sekali lagi itu kenyataan Yang tidak bisa kita menutup mata darinya Tetapi itu ujian dari Allah Ta'ala Untuk kita diuji siapa yang Jujur dalam Istiqamah di atas Siratul Mustaqim di atas Al-Quran dan Sunnah Dengan pemahaman para sahabah Dan siapa orang-orang yang Melenceng darinya nah, Sehingga Kelompok yang Istiqamah tersebut Di mereka lah yang masuk surga Langsung Dan kelompok-kelompok yang lain Pemahaman-pemahaman yang selain daripada itu Mesti dia akan melalui proses neraka Walaupun atas nama Islam Walaupun atas nama Al-Quran dan Sunnah Sebagaimana yang kita saksikan di dalam kehidupan kita ini. Nah, demikian ehwanifin dan azza kumallah maka ini salah satu nah uh, sejarah yang beliau jelaskan kepada kita semua. Nah, terkait dengan kelompok Masuniyah ini yang ternyata Subhanallah mereka ya me mendirikan Kelompok ini Itu semenjak sebelum Datangnya Islam Nah, semenjak sebelum Datangnya Islam Yakni di masa Kaum anda seorang Nah, ahlul kitab Sampai datangnya Islam Nah, demikianlah Barakalafikum Sehingga banyak dari kaum muslimin Yang mudah untuk Terpedaya dan terpengaruh dengan berbagai pemahaman-pemahaman tersebut Susupan-susupan Ya khususnya dalam perkara jihad-jihad Yang sering kita singgung Nah semangat jihad Emosional jihad Tetapi mereka tidak Paham Kalau itu adalah pemikiran yang Keliru, yang menyempal Yang telah disusupi oleh Kelompok-kelompok tersebut Yaitu dari kaum khawarij Nawasib dan selainnya Naam. Demikianlah khaufin fidin 'azhukumullah. Sehingga kita dituntut untuk berislam dengan benar berdasarkan bimbingan para ulama besar, para ulama kibar. Naam, Imam Ibn Mas'ud, sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala beliau berkata Bahawa manusia ini la yazalu fi khairin madamu akhadhu al-'ilma min kibarihim wa umanaihim. Faida aku tu mensyukurim wasyirurim halaku, ya umat manusia ini kaum Muslimin senantiasa dalam kebaikan. Selama mereka mengambil ilmunya, iaitu pemahaman Islamnya dari kibar ulama, dari pembesar-pembesar para ulama, orang-orang yang amanah, iaitu amanah di dalam mengemban, ya dakwah mengemban Islam. Mereka amanah. Yang tidak mudah untuk Menjual prinsip Islam Dengan nilai-nilai Dari dunia, jabatan Ketenaran ya, Harta benda dan seterusnya Tetapi mereka Mendahulukan Kejernihan Kemurnian Islam Dibanding dengan meng, apa, Nilai dari dunia ini Bahkan Mereka tidak takut untuk mengorbankan jiwa mereka Untuk membela Islam dan Kemurniannya Itulah para kibar ulama, para pembesar-pembesar Ulama di sepanjang Sejarah Islam Mulai dari para sahabat Kulaf al-Rashidin sampai Kepada para sahabat-sahabat Setelahnya Sampai kepada para tabi'in Tabi Tabi'in dan seterusnya Sampai kepada Para madhab yang empat Dari madhab Abu Hanifah, Malik, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan murid-muridnya, Imam Bukhari Muslim, Imam Al-Tirmidhi, Imam Abu Dawud, dan seterusnya, Barakalawihkum, Naam, dan diwarisi terus dari zaman ke zaman, secara istafet, dan mereka itulah para ulama-ulama Al-Kibar, yang Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam menafsirkan suratul fatihah pada suratul nisa ayat ke-69 dan itu berulang-ulang fikum kita nukilkan firman Allah Ta'ala orang-orang yang telah meniti siratul mustaqim jalan yang lurus iaitu an'akal ladina an'amallahu alaihim minan nabiyina wassiddiqina wassyuhada wassalihin wahasuna ulaika rafiqah mereka itu yang telah menjalani Islam dengan benar Para nabi Para suddiqin Syuhada Para sahabat Rasulullah Yang Allah sebut dalam banyak ayat Al-Quran Mereka orang-orang yang jujur As-sadiqoon Ulaikahum as-sadiqoon Para sahabat muhajirin dan ansar Lil Illadina ukhriju min diarihim wa amwalihim Yabtahuna fadlam min Allahi waradwana Simahum fi wujuhihim Min atharis Sujud. Dzalika mataluhum fit-Taurati kamataluhum fil-Injil. La yabtaguna fadlan min Allahi wa simahum fi wujuhim min natsari sujud. Dan seterusnya al-ayat bahwa orang-orang para sahabat fakir dari muhajirin yang mereka itu mencari keridaan Allah Ta'ala, mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hijrah meninggalkan negerinya. Karena mengharapkan keridhaan dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kaum ansar. Ahlul madinah. Waladzina tabawwa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilayhim. Walayajiduna fi anfusim haroja mimma. Walayajiduna fi anfusim Wa Wayusallimu wala yajiruna fi sudurhim harajan mimma utu wayuthiruna al anfusihim walau kana bihim khasasah waman yuqa fi nafsihi waman yuqa syuha nafsihi faulaikahumul muflihun naam, pada ayat yang pertama dalam suratul hasyar tentang fuqara muhajirin yang berhijrah, Allah sebut ulaikahumul sadiqun mereka sahabat-sahabat yang jujur pada ayat yang setelahnya Allah sebut kaum, muhajiri, kaum ansar ulla ikahumul muflihun mereka itu orang-orang yang menang beruntung di dunia wal akhirah sehingga inilah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah sebutkan dalam surat Nisa ayat 69 mereka itu siddiqun syuhada yang jujur dan mati syahid di dalam memperjuangkan agama Allah. Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebut as salihun as salihun adalah orang-orang yang mewarisi para sahabat. Orang-orang yang mewarisi para sahabat ya khususnya di zamannya tabi'in dan tabi' tabi'in dan seterusnya orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Dan Allah sebut pada suratul hasyar ayat yang ketiga ayat yang setelahnya maksud saya setelah yang Uh, fukara muhajirin kemudian setelah ansar Allah sebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwaninalladzina bil iman wala taj'al fi qulubina ghillalan lilladzina amanu rabbana inna karuufur rahim Naam yaitu orang-orang yang datang setelah mereka setelah para sahabat muhajirin dan ansar dari kaum mukminin, kaum mukminat, muslimin, muslimat. Yang mereka ini Mendoakan orang-orang yang mendahului mereka. Robbanakufir lana walikhwanin aladina sabaku nabil iman. Ya Allah ampunilah kami dan ampuni orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ya ini para Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ciri mereka ini tidak ada rasa sempit dalam dadanya atau dengki kepada orang-orang yang soleh kepada orang-orang yang beriman. Barakalafikum Justru mereka Mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Namul hasil ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah bahwa Islam yang hak ini telah ditempu Oleh mereka Para suddikin, para syuhada, para salihin Dan Wahasuna ulai ikhara Mereka itu sepantasnya untuk kita cari Menjadikannya sebagai teman Jangan kita berteman dengan orang-orang yang Rusak pemikirannya yang rusak akalnya Di dalam berfatwa semaunya Dari kaum khawarij Atau kaum syiah Atau kaum sufiyah Atau kaum-kaum yang lainnya Naam Yang mengotori Kemurnian Islam Dari sumbernya yang asli Naam Sebagaimana di zaman kita sekarang Yang tidak terhitung Jumlahnya Kita tidak bisa menghitung Dengan jari jemari kita Betapa banyaknya pemahaman-pemahaman dalam tubuh Islam Di zaman kita sekarang Yang sana mengatakan demikian Yang sini mengatakan demikian Dan seterusnya Sehingga membingungkan umatul Islam Sehingga muncullah kelompok Yang mengatakan Kalau begitu yang penting Islam Semuanya benar Semuanya hak Yang mengatakan bahwa dia bisa Allah bisa menyebu, melebur dalam tubuhnya Itu juga benar Karena dia Islam Yang mengatakan bahwa Pemerintah halal untuk diperangi Karena dia tidak berhukum dengan Islam secara sempurna Maka halal ditumpahkan darahnya Itu juga benar Karena itu jihad nah. Yang mengatakan semua agama sama Yang penting Islam Pemahaman pluralisme Itu juga benar wala haula wala quwata illa billah yang mengatakan sahabat itu berkhianat bahkan mengkafirkan sahabat dari kaum Syiah Rafidah mereka juga mengatakan itu benar. Nah, fan sallallahu alaihi wasallam afiyah yang membolehkan berbagai khurafat-khurafat, bid'ah-bid'ah, semua itu benar yang penting Islam. Maka ini ucapan yang keliru, ucapan yang batil, yang bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan suratul Fatihah, suratu An-Nisa, bertentangan dengan banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Suratul Taubah ayat yang ke-100 dan seterusnya barakallahu fikum dalam suratul An'am 153. Naam, semua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Islam yang benar berdasarkan pemahaman para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia-manusia terbaik di muka bumi ini. Naam. Demikian ikhwan fil din azzakumullah walhasil menuntut kita semua untuk merujuk kepada ulama besar yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala siapa mereka? Kibarul ulama yang ada di setiap zaman. Itu jaminan dari Allah. Pasti ada di setiap zaman. Tidak pernah hilang mereka ini. Sampai hari kiamat. Hal itu disebutkan oleh Nabi kita s.a.w. Yang tugas mereka itu disebutkan pula oleh beliau. Dan ini hadith yang berulang-ulang di majlis kita ini saya nukilkan. Barakalawakum. Hadith Abdullah ibn Umar ibn Khattab r.a. Yaitu sabda Rasulullah s.a.w. يحمل هذا العلم من كل خلفين عدلهم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين akan memikul amanah ilmu ini orang-orang yang adilnya di setiap generasi di setiap generasi barakallahu di setiap zaman tidak akan kosong dari para ulama-ulama yang amanah yang adil amanah dan adil Nah, hadil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya Tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan Di pertengahan, itu adil Amanah, menyampaikan amanah dari Allah Walaupun itu pahit Menyampaikan kebenaran Dia tidak takut dengan celahan dan cercaan orang-orang yang mencerca Dia tidak rela untuk menjual agama Allah Menjual prinsip sunnah Nah, Na yang banyak dilakukan oleh para Da'i Da'i Abdullah yang menyempal dari Siratul Mustaqim menjual agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan keuntungan dunia, dengan jabatan, dengan kemasyhuran, dengan tawaran sana sini. Wa lahu lawalaku taillabilah. Lalu setelah itu membacakan ayat-ayat Allah, membacakan hadith-hadith sebagai tameng. Naam Dia menjual agama Allah dengan harga yang murah Sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi Sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi Yang Allah sebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Yahudi mereka Membeli ayat-ayat Allah Ta'ala Dengan harga yang murah Naam Maka Banyak dari para Dai-dai yang mengatakan sebagai da'i Tetapi menjual Agama Allah Ta'ala Sebagaimana al-Yahud Menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala Fa nas'alullah Assalamatawal afiah Naam Rasulullah S.A.W. mengatakan Akan memikul amanah ilmu ini Di setiap generasi orang-orang Yang adilnya mereka Apa tugasnya Yang pertama kata Rasulullah Dan ini ciri Ya Ciri orang ulama kibar yang amanah dan adil empat. Jika ini tidak ada pada seseorang dai, ketahuilah bahawa dia bukan yang dimaksud di dalam hadis rasulullah saw yang mulia ini di setiap zaman. Yang pertama kata rasulullah, yang puna anu tahriyal Tugasnya selalu menampik penyelewengannya orang-orang jahil. Jadi dia tidak diam kalau orang-orang jahil Berbicara dalam agama ini sembarangan Mereka tidak diam Mereka menjelaskan Kejahilan ini Meluruskannya Karena orang jahil kalau berbicara pasti bengkok Karena dia tidak punya ilmu Maka diluruskan oleh orang-orang Amanah ini tadi, para ulama-ulama ini tadi Itu sifat yang pertama Selalu meluruskan ya, Penyelewengan orang-orang yang jahil yang melakukan penyelewengan dalam Islam. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanfuna anhu tahrifal ghalid wa intihalal mubtilin." Nah, ini yang berat, lebih berat ini. Ya. Apa? Kebatilannya orang-orang yang membuat kebatilan. Ini orang-orang yang apa? Cerdas akalnya. Ya. Orang-orang pintar selalu membuat pengkaburan dalam Islam, menyusup-nyusupkan Kebatilan di dalam Islam yang disangka oleh orang-orang yang melihat sepintas itu kebenaran. Itu kebenaran. Dan itu tidak bisa disingkap melainkan mereka para ulama yang memiliki ilmu. Kekuatan ilmu. Dan memiliki pengalaman. ya. Sehingga mereka selalu membantah. Berarti-artinya apa? Mereka terus meneliti. Meneliti dan terus menjelaskan. Apapun yang mengotori Islam ini, mereka menyaringnya terus, dibersihkan terus, dan itu tugasnya. Nah, dan itu kita lihat dari zaman ke zaman. Di zaman kita, Imam Al Albani rahimahullah, bagaimana beliau menjernihkan hadis-hadis, memisahkan ini hadis yang palsu, ini hadis yang sahih, ini hadis yang mungkar, ini hadis yang lurus, sehingga muncul kitabnya dengan berjilid-jilid silsilah hadis as-sahihah, silsilah hadis ad-ru'ayah, ya muncul kitab kitab beliau menyaring hadis-hadis yang sahih dari yang doifnya kitab irwaul ghalil ya kitab targhib wa tarhib hadis-hadis dalam kitab targhib wa tarhib imam al-mundiri berjilid-jilid disaring hadisnya barakallahu ini bukan tugas yang ringan tugas yang berat na'am ini tugas kedua selalu memeriksa, ya apa-apa yang melenceng dalam Islam ini kemudian kebatilan-kebatilan yang disusupkan disaring, dijerihkan kembali. Yang ketiga, wah, oh, apa namanya? Penyelidikan orang-orang yang gulu yang berlebihan, ya ini tiga tugasnya. Disebutkan dalam hadit ini. Bahwa juga ada orang-orang yang gulu berlebih-lebihan dalam berislam, ya. Jadi ada orang-orang yang gulu berlebih-lebihan dalam islam, ya. Seperti kaum khawarij sakin berlebihannya mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar, keluar dari Islam, halal darahnya orang yang berzina mencuri dikafirkan karena sakin semangatnya, gulu, ya. Barakah lofikum maka diluruskan, dibantah. Sebaliknya yang berkurang-kurangan, berlawanan, ekstrem kiri, ekstrem kanan, yaitu lawannya Khawarij kaum Murjiah. Murjia ah ini semuanya orang beriman walaupun pelaku dosa besar, tidak berkurang keimanannya, wal ia Muncul ini sejarah, barakallahu fikum. Ya. Begitu pula kelompok-kelompok yang lain Sehingga ya, ini sunnatullah dan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk menguji siapa orang-orang yang yang jujur dan siapa orang-orang yang tidak jujur di dalam berislam. Naam. Maka kita bisa melihat kalau ada orang-orang yang melalaikan tiga tugas ini dan dia mengaku sebagai dai ya, maka dia bukan yang dimaksud di dalam hadis Hadith nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, dan ini tugas ini jelas diemban para nabi. Ya, yang Allah sebut dalam Al-Qur'an mubasyirina wa munddirin. memberi berita gembira dan memberi peringatan. Berita gembira bagi orang-orang yang lurus dan memberi peringatan orang-orang yang bengkok. Ya, harus dua sayap. Naam, berjalan seiring barakallahu fikum. menjelaskan kebenaran membantah kebatilan. Tidak cukup hanya menjelaskan kebenaran-kebenaran. Kebatilan kebenaran. dibiarkan. Penyelewengan didiamkan. Tidak cukup. Karena ini menyelisihhi dakwah manhaj, metode para nabi, metode para siddiqin, metode syuhada, metodenya para salihin. Dari zaman ke zaman selalu berjalan dengan dua sayap. Maka kita dapatkan orang-orang sebagian yang tidak mau mengambil resiko. Ya, akhirnya dia hanya menjelaskan yang menyenangkan saja, janji-janji surga demikian beramal demikian. Tapi untuk membantah, sufi misalnya membantah keyakinan-keyakinan kebatinan, kelompok-kelompok kawaris, -kelompok, diam-diam tidak mau menjelaskan. Mengapa? Karena nanti dinilai ekstrim. Kemudian pengikutnya nanti kurang. Ini ekstrim. Kalau orang-orang yang suka membantah kesalahan itu dikatakan ekstrim mesti ya dikatakan ekstrim barakallahu fikum Naam contoh misalnya ijmā' para ulama berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunnah ijmā' para ulama dan itu ditulis dalam buku dalam kitab wajibnya menghijrai ahlul bidah wal ahwa tidak boleh mengambil ilmu duduk bermajelis dengan tokoh-tokoh bid'ah ah ya yang selalu berbicara dalam agama ini dengan hawa nafsu itu jemaah para ulama dilarang bermajelis dilarang duduk karena berbahaya ya alqulubu du'ifa wasyubahu khattafah hati itu lemah Syubah. Hati itu menyambar-nyambar ya maka dilarang datang banyak mereka mengatakan oh itu terlalu keras berlebihan Silakan anda duduk. Barakah selama dia Muslim membawakan Al-Quran dan Sunnah. Silakan. Dia adalah dai Al-Quran dan Sunnah. Silakan bermajelis dengannya. Ini keliru, keliru, bertentangan dengan ijma, kesepakatan para ulama. Dalil seterang Al-Quran dan Sunnah adalah ijma. Ya, bahawa tidak boleh bermajelis dengan orang-orang yang pemahamannya kabur-kabur dalam Islam. Tidak boleh. Ya. Jangan dilarang karena berbahaya akan memasukkan kekaburan pengkaburan dalam hati kita pula, ya sehingga ujung-ujungnya nanti kita berislam dengan Islam yang bebas, ya. Barakalafikum. Panasalallahu salamat wa alaafiya. Oleh karena itu, asyik dari awal kita membaca kitab ini Barakalafikum. Bagi yang memperhatikannya, maka sudah banyak sekali beliau menjelaskan. Apa yang saya sebutkan ini Dan e, Pembahasan selanjutnya setelah ini juga beliau menjelaskan tentang Pemahaman Sufiyah Ya, pemahaman Sufiyah Bagaimana keyakinannya Sufiyah yang sekarang di Indonesia Tidak bisa kita hitung Jenis-jenis Sufiyah ini Pemahaman kebatinan Ya Ahlul Batiniyah Nah, yang berikutnya banyak sekali Karena Itu tadi, ada doktrin Ya ada doktrin, bahkan sampai ada yang Berkeyakinan seperti Keyakinan kaum Nasor Yaitu bisa menembus dosa Pimpinannya, kiyainya itu bisa menembus dosa Selama anda mengikuti Arahannya Maka anda dijamin surga Dosa anda akan diampun La ilaha illallah muhammad rasulullah Sudah, tidak ada bedanya Dijadikan seperti Tuhan Nah, itu ada dan kenyataan Ya dari kelompok-kelompok sufia ini kita akan bacakan insyaallah pada pertemuan selanjutnya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan barakallahu yang benar semata-mata minallah dari Allah taala dan yang salah faminni wa minasyaiton fa astaghfirullah wa tubu ilaih nahm adapun yang keliru datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala wabillahi taufik subhanahu wa ta'ala bihamdik asyhadu illa anta astaghfiruka wa atuubu akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, warahmatullahi wabarakatuh